Розділ одинадцятий. Сьогоднішній день був сповнений несподіванок. Про головне у двох словах. Гідеон мене кохає. Ну і ще, звісно, ця подія зі шпагою і типу смертю. Але ці вечірні родинні посиденьки в моїй кімнаті здивували мене найбільше. Майже в повному складі в мене на килимі зібралися всі найдорожчі для мене люди. Вони базікали та сміялися, перебиваючи одне одного. Мама, тітка Медді, Нік, Кароліна, Леслі і... Гідеон. І всі замостилися шоколадом... А що тітка Гленда і Шарлотта втратили апетит, а леді Ріста зневажала нас в принципі, то весь шоколадний торт був у нашому розпорядженні. Може, винен тут був саме шоколадний торт, але Гідеон і моя родина одразу заприязнилися. А може ще й тому, що Гідеон поводився так щиро, як ніколи досі. І це попри те, що мама і тітка Меді закидали його провокаційними питаннями. А Нік вперто називав Гідеона Голлумом. Закинувши до рота останню крихту, тітка Медді підвелася з підлоги. «Гадаю, я мушу спуститися і підтримати Арісту. Містер Тернер таки проник у будинок разом із маленьким шанувальником Шарлотти, тож там, напевно, спалахнула суперечка про бегонії». Вона подарувала Гідеону одну зі своїх осяйних посмішок із ямочками на щоках. «Маю визнати, для Девіллерза ви вельми милий юнак, Гідеоне!» Гідеон теж встав. «Щиро дякую!» – посміхнувся він, тиснучи тітці -ті -ті Медді руку. «Приємно було з вами познайомитися!» Леслі дала мені стусана у ребра. «Глянь, манери! Одразу підскакує, щойно жінка встає. Як же шкода, що він такий гівнюк!» Я закотила очі. Мама струсила з сукні крихти і допомогла підвестися ніку. «Ходімо, вам уже час у ліжко!» «Мамо!» – ображено протягнув Нік. «Сьогодні ж п'ятниця, і мені вже дванадцять років!» «Будь ласка, ну хоч крапельку!» Кароліна довірливо зиркнула на Гідеона. «Ти мені подобаєшся!» – сказала вона. «Ти милий і вельми вродливий!» «А вже ж справді!» – прошепотіла мені Леслі. «Невже він зажарівся?» «Схоже на те, начебто...» Ліквід Леслі знову тиснувся мені в бік. Ти дивишся, як теляна нові ворота, процідила вона. Цієї миті через зачинене вікно увірвався Ксимеріус і вмостився на столі із задоволеною відрижкою. Коли розумний і вельми вродливий демон повернувся зі своєї подорожі, прикро було йому бачити, що дівчисько так і не змінило блузку кольору дитячої несподіванки і не набралося сумління. Процитував він зі свого ненаписаного роману. Я беззвучно прошепотіла йому. Стули пельку. Я тільки хотів сказати, Продовжував він, образившись, Що ти згаяла чудову нагоду. Вирешті-решт, ти уже не маля, І хто знає, чи завтра ти не зненавидиш хлопчину, як учора. Коли тітка Медді пішла, а мама виштовхала з кімнати моїх брата і сестру, Гідон зачинив двері і, посміхаючись, подивився на нас. Леслі піднесла обидві руки. «Ні, забудь, я нікуди не піду. Мені треба дещо обговорити з Гвен. І дещо цілком таємне». «Тоді я теж нікуди не піду», – заявив Ксимеріус, гепнувся на моє ліжко і вмостився на подушці. «Певно...» Я більше не маю щось приховувати від Гідеона, кинула я. Настав час взаємодоповнити наші знання, а нічогенько у мене не вийшло. Тим більше, я сумніваюся, що Google допоможе у цьому питанні. Пустив шпильку Гідеон. Вибач, Леслі. «Просто містер Вітман нещодавно показав мені одну гарненьку папку, де ти... зібрала всю інформацію». «Що?» – Леслі обурено взялася в боки. «А я вже було подумала, що ти не такий покидьок, як завжди говорила Гвен. Причудово. Це...» – вона замислилась. «Як підло, що Білченя показало мою папку!» Ці інтернет-дослідження спершу були нашим єдиним джерелом інформації, і я так пишалася ними. Але відтоді ми знайшли купу відомостей, – продовжила я. По-перше, Леслі – справжній геній, а по-друге, я кілька разів бачила свого… «Те ми тобі не назвемо наші джерела!» Леслі зміряла мене гнівним поглядом. «Гідеон досі залишається одним із них, Гвен, навіть якщо твій розум застилає гормональний туман». Гідеон широко посміхнувся і сів на килимі, схрестивши ноги. «Ну, тоді розпочнімо з мене». І, не чекаючи згоди Леслі, він знову взявся розповідати про документи, отримані від Пола. «На відміну від мене, Леслі була приголомшена, почувши про те, що я маю померти, щойно коло дванадцяти замкнеться. Її шкіра сполотніла під веснянками». "Можна глянути на ці документи?" запитала вона. "Звісно." Гідеон витягнув із кишені штанів зім'яті аркуші та ще кілька дістав із нагрудної кишені на сорочці. Скільки я могла бачити, папір пожовк і доволі витерся на згинах. Леслі ототирило витріщилась на нього. "І ти ось так просто носиш їх у кишені?" «Це ж неймовірно цінні оригінали документів, а не якісь там хусточки!» Вона потягнулася до них «Та вони ось-ось розпадуться! Як це по-чоловічому?» Вона дбайливо розправила документи «А ти впевнений, що це не підробка?» Гідеон знизав плечима «Я ж не графолог і не історик» Але на вигляд вони геть такі самі, як і решта документів, які охороняють вартові. «Ага, і зберігалися за відповідної температури та під склом?» – підкосила Леслі. «Чи як?» «Як Флорентійський Альянс взагалі роздобув ці папери?» – запитала я. Гідеон знову знизав плечима. «Гадаю, звичайна крадіжка». Я не мав удосталь часу, щоб пошукати підказку в хроніках вартових чи перевірити це. Ці папери у мене всього кілька днів. Вивчив їх я як отчинаж, але так нічого і не втямив. Крім цього питання. Врешті ти не кинувся мерщі до Фалька, щоб показати ці документи. Правду кажучи, промайнула така думка. Але потім... Гідеон зітхнув. Знаєш... Наразі я взагалі не розумію, кому я можу довіряти. «Не довіряй нікому», – прошепотіла я, обертаючи очима. «Так мене вчила мама». «Твоя мама?» – пробурмотів Гідеон. «Цікаво, як багато їй відомо про все це?» Отже, коли коло замкнеться і граф отримає цей еліксир, Гвендолін має... Леслі неладна була закінчити цю фразу. «Померти!» – доповнила я. «Врізати дуба, постукати до святого Петра, віддати Богові душу, упокоїтися навіки, заснути вічним сном, заробити сосновий костюм!» Ліниво підказав Ксемеріус. «Стати жертвою вбивства!» Леслі театрально взяла мене за руку. «Ти ж не просто ляжеш собі помреш!» Вона пригладила волосся, яке все одно стирчало в різні боки. Гіденка хикнув і вже відкрив рота, аби щось сказати, та Леслі його випередила. «Чесно кажучи, у мене весь час було лихе перечуття!» – сказала вона. «Усі ці вірші такі зловісні, і все, що стосується Крука, Рубіна, номера 12 – Виглядає доволі похмуро. Крім того, ця інформація вписується в те, що розкопала я. Вона відпустила мою руку і заходилася, ніж у своєму новісінькому наплічнику, звідки витягла Анну Кареніну. Хоча взагалі-то це з'ясували Люсій Пол, твій дідусь і Джордано. Джордано? Спантелично повторила я. А «Ти що, не читала його есе?» Леслі погортала книгу. Щоб він припинив розпотякувати на кожному кроці про свої відкриття, вартові були змушені зробити його членом ложі. Я присоромлено похитала головою. Я цілком збайдужіла до писанини цього Джордано уже після першого перевантаженого речення. До того ж це був сам Джордано!» «Ти мене розбудиш, коли стане цікаво», – мовив Ксемеріус і заплющив очі. «Мені конче потрібен відпочинок, щоб перетравити цю вечерю». Як історика Джордано ніколи не сприймали серйозно, навіть в артові. Втрутився Гідеон. Він публікував свою ахінею в підозрілих езотеричних журналах, читачі яких називали графа «просунутим», «зміненим», «Але що це означає, хто зна?» «Я можу тобі пояснити!» Леслі підняла Анну Кареніну, ніби ця книга була доказом на якомусь суді. «Історик Джордано натрапив на записи та листи інквізиції XVI століття. Згідно з джерелами, під час однієї з мандрівок у часі від юного графа Сен-Джермена завагітніла графська донька Елізабетта Дімадрон, яка жила в монастирі. — Ось тоді-то... Леслі раптом затнулася. — Він цілком їй відкрився, розповів про себе все. Чи-то він був ще молодий, зелений, чи-то почувався в безпеці. — І що ж він розповів? — поцікавилась я. — Він, не криючись, розпотякав... Усе про своє походження, справжнє ім'я, здатність подорожувати в часі, а ще про безцінні таємниці. Таємниці, за допомогою яких можна добути філософський камінь. Гіден кивнув, ніби давно знав цю історію. проти Леслі навколо пальця не обведеш. Ця ідея в Італії 16 століття не надто сподобалася. Правила вона далі. Вони вважали графа небезпечним демоном, а татусь цієї Елізабети страшенно розлютився на графа за те, що той зґвалтував його дочку. Отож, він заснував флорентійський альянс і поклав своє життя на пошуки графа і таких, як він. А ще багато поколінь його нащадків... Леслі замовкла. Не пісся я взагалі заговорила про це. «Бідна моя голівенька, от ось лузне купи інформації!» «А до чого тут, чорт забирай, Толстой?» Запитав Гідеон, роздратовано дивлячись на книгу, яку підготував для мене Лукас. «Тільки не гнівайся, але нічого нового я поки що не почув». Леслі насупилась. «А я почула!» – поквапилась я підтримати Леслі. «Але ти обіцяла нам пояснити, навіщо графові філософський камінь, Лес?» «А тож Леслі наморщила чоло. «Для цього я перестрибну трохи вперед, адже спливло чимало води, перш ніж нащадки графа Конте Ді Мадрон знайшли мандрівника у часі де Девіллерса». «Деякі деталі ти цілком можеш пропустити», – урвав її Гідеон. «У нас більше немає прірви часу. Післязавтра ми знову зустрічаємося з графом. А тим часом, за його розпорядженням, я маю роздобути кров Люсі і Пола». «На жаль, якщо я не впораюся, грав витягне якийсь новий план, наче фокусники з капелюха!» Хлопець зітхнув. «Отже?» Але ж вся сіль у подробицях!» Леслі теж зітхнула і на мить затулила обличчя руками. «Менше з тим. Вартові вірять, що філософський камінь – це штука, що прислужиться людству, бо ж він нібито може вилікувати будь-яку хворобу, а вже ж?» «Так!» Сказали ми з Гідеоном в один голос. «От наче Люсій Пол і дідусь Гвені, а також люди з Флорентійського альянсу, вважали, що це брехня!» Я кивнула. «Стривай!» Гідеон насупився. «Дідусь Гвені, наш колишній магістр, місце якого зайняв мій дядько Фальк!» Цього разу я кивнула дещо винувато. Він дивився на мене, і раптом його наче осяяло. Продовжи, Леслі, – сказав він. Що ти ще з'ясувала? Люсі та Пол вважали, що граф хоче привласнити філософський камінь. Леслі зробила паузу, аби впевнитися, що ми уважно її слухаємо. Тому що філософський камінь може подарувати йому і лише йому… «Без смертя!» Ми з Гідеоном мовчали. Я була неабияк вражена. Про те, що відчував Гідеон, здогадатися було важко. Його обличчя залишалося незворушним, приховуючи його думки. «Звісно, граф мусив вигадати всю цю маячню про порятунок людства і таке інше, аби переконати людей працювати на нього», вела далі Леслі. Навряд чи він створив би таку потужну таємну організацію, якби щиро виклав свої справжні наміри. «Оце й усе? Просто старий пройдись боїться смерті?» – здивувалась я. Можна сказати, що я була навіть трішки розчарована. «Це є таємниця, прихована в таємниці? І через це вся Веремія?» Поки я скептично хитала головою і вже подумки складала речення, яке починалося з «але», Гідеон насупився ще дужче. «Дуже правдоподібно», – пробурмотів він. «Чорт, Леслі має слушність, це все пояснює». «Що пояснює?» – запитала я. Підскочивши, він метався кімнатою з кутка в куток. «Не можу повірити, що моя родина сліпо йшла за ним усі ці століття!» – гарячкував він. «Що я сліпо йшов за ним!» Він зупинився переді мною і глибоко зітхнув. «І часу дух присякне все довкола, і вічність зрине сивочола. Якщо прочитати уважно, можна все прозирнути». «Піди, болячко, зникне муровиця! Під зіркою обіцянка здійсниться! Звісно! Щоб подарувати людині безсмертя, ця річ має лікувати від усіх хвороб!» Він почухав лоба і показав на аркуші паперу, розкидані на килимі. А пророцтва, які граф приховував від вартових, кидають ще більше світла на ситуацію. І мудрість самоцвіт із вічністю з'єднає – Ростиме сила у дівочі вбрана шати, і владу дасть тому, хто вміє чарувати. Все просто. І як я тільки сам до цього не додумався. І я так зациклився на тому, що Гвендолін має померти, і це може трапитися з моєї вини, що просто не побачив правди. Хоча вона весь час була в мене перед очима. А тож, мовила Леслі, неладно стримати легку... Переможну посмішку. «Можу тільки припустити, що ти здібний в інших сферах, правда ж, Гвенні?» І примирливим тоном вона додала. «Крім того, у тебе була сила-селенна інших справ». Я потягнулася до паперів Гідеона. «А згасне раптом весь зірок тузінь, Ростане юність і візьметься дуба тлінь, і поповзе його нутром черва, так вступить доля людства у свої права. Я прочитала це вголос, не вірячи власним очам, намагаючись не звертати уваги на мурашки по спині. «Гаразд, припустімо, я теж є серед дванадцяти зірок, але решта для мене як було, так і лишилася тарабарщиною». «На берегах тут є позначка. Щойно в мене буде еліксир. Вона має померти!» Пробурмотіла Леслі, просунувши голову під моєю рукою. «Це ти розумієш, Геш?» Вона міцно-міцно пригорнула мене. «Ти ніколи, ніколи більше не повинна наближатися до цього вбивця, тобі ясно?» Це кляти, коло крові не повинне замкнутися, ні за що!» Леслі трішки відхилилась від мене. Люсі і Пол зробили все можливе, втікши з хронографом. Але, на жаль, знайшовся другий екземпляр. Вона відпустила мене і докірливо глянула на Гідеона. А декому в цій кімнаті більше не було чого робити, крім як старанно наповнювати новий хронограф кров'ю всіх мандрівників у часі. Обіцяй мені тут і зараз, що цьому графові більше не трапиться нагода задушити або заколоти гвенні. Ксимеріус виринув із глибокого сну. А також отруїти, застрелити, четвертувати, повісити, обезголовити, забити до смерті, втопити, скинути з хмарочоса. Натхненно вигукнув він. А про що мова? Як згаснеш, зірка, та дванадцята за ночі... «Орел мети одвічної доскочить!» – тихо сказав Гідеон. «Тільки ось померти вона не може!» «Ти, напевно, хотів сказати, не має права?» – поправила його Леслі. «Не повинна, не хоче, не зобов'язана!» – пробелькотів Ксимеріус, знову опустивши голову на свої лапки. Гідеон сів на підлогу перед нами. Погляд його знову став цілком серйозним. «Саме це я хотів тобі розповісти перш ніж ми!» Він кахикнув. «Ти вже казала Леслі, що лорд Аластер поранив тебе шпагою?» Я кивнула, а Леслі зауважила. «Вона справді народилася під щасливою зіркою. На щастя, він схибив!» «Лорд Аластер, один із найкращих фехтувальників, яких я знаю», – зауважив Гідеон. «І він таки поцілив. Рана була справді небезпечною для життя». Він торкнувся кінчиками пальців моєї руки. «Точно кажучи, ця рана була смертельною». Леслі шумно вдихнула повітря. Та мені ж просто прима. пробурмотіла я, згадавши свій політ під стелю та картину, що розгорнулася піді мною. Ні, похитав головою Гідеон. Це було не марення. Такі речі неможливо вигадати. До того ж я там був. Якусь мить він не ладен був продовжувати далі, але швидко опанував себе. Коли ми стрибнули назад, ти вже не дихала півхвилини, І коли я з тобою на руках опинився в підвалі, у тебе досі не було пульсу, жодних сумнівів. А ще за хвилину ти розплющила очі і любасенько сіла. «Отже...» – почала Леслі, і тепер була її черга витріщатися на Гідіона. «Отже, Гвенні безсмертна!» – заявив Гідіон... І осяяв мене променистою посмішкою. У відповідь я лише спантеличино кліпала очима. Ксимеріус підвівся і почухав собі черевце, паща його розтулилася та одразу й закрилася, але замість коментаря він лише приснув на подушку водою. Безсмертна! Очі Леслі розкрилися ще ширше. «Як... горянин?» Гідеон кивнув. Тільки на відміну від нього Гвендолін не помре, навіть якщо відтяти їй голову. Він підвівся, і обличчя його стало суворим. Гвендолін узагалі не може померти, хіба що відбере життя сама в себе. І упівголоса продекламував. І знайте, ті зірки згорають лише в любові, які загинути в ім'я її самі готові. Мою кімнату заливало рожеве світло вранішнього сонця, у якому кружляли маленькі порошинки. Я вперше за останній час прокинулася цілком бадьорою. Я обережно помацала під нічною сорочкою вчорашню рану на грудях і обвела пальцем її край. Безсмертно. Спочатку я не наважувалася повірити припущенням Гідеона через їхню абсурдність, а моє життя, здавалося, висіло на волосинці через купу негараздів. Мій розум рішуче відмовлявся приймати ці факти. Але глибоко всередині я одразу збагнула, що Гідеон має рацію. Шпага лорда Аластера мене вбила. Я відчувала біль і бачила, як по краплині спливає моє життя. Я зробила свій останній подих, а проте була жива. Цілий вечір усі розмови крутилися навколо мого безсмерття. Особливо розпотякилися Леслі та Ксимеріус – Оговтавшись від першого шоку. Цікаво, невже в неї ніколи не буде зморщок? А ось, припустімо, що на тебе впаде бетонний блок вагою вісім тонн. Отож, тобі доведеться далі жити плескатою монеткою? Може, ти не те, що безсмертна, а просто маєш сім життів, як у кішки? Цікаво, якщо їй видряпити око... Чи воно виросте знову і на тому ж місці?» Те, що Гідеон не відповідав на жодне з цих питань, не надто заважало Леслі. Певно, вони тягли б у свою дудку до самого ранку, але до нас зайшла мама і відправила Гідеона та Леслі по домівках. На жаль, вона була невблаганна. «Квендолін, пам'ятай про те, що ще вчора ти була хвора!» – нагадала вона. Я лише хочу, аби ти як слід виспалася. Як слід виспалась? Наче після такого дня можна взагалі заснути. Нам ще купу всього треба обговорити. Я спустилася разом з Леслі та Гідеоном і попрощалася з ними біля дверей. При цьому Леслі, як найкраща подруга, одразу все втямила і вистрибом помчала до автобусної зупинки, пославшись на терміновий дзвінок. Я чула, як вона кричить у слухавку. «Перті, привіт! Скоро буду вдома!» На жаль, Ксемеріус не був таким увічливим. Він завис з торчма під ганком і гучно заспівав. «Гавендуліни Гідеон обіймались під вікном, а з вікна витріщились очі, і Ксемеріус регоче!» Отож, я неохоче попрощалася з Гідеоном, і піднялася назад у кімнату, поставивши собі на ніч усе добре обміркувати і, якщо треба, зробити кілька дзвінків та скласти нарешті план. Але варто було мені лише на хвильку прилягти і розтягнутися на ліжку, і я заснула, мову бита. І решта, певно, вчинила так само. На дисплеї свого телефону я не побачила жодного пропущеного дзвінка. Я з докором глянула на Ксемеріуса, який спав, згорнувшись калачиком біля моїх ніг, а тепер потягнувся і глибоко позіхнув. І напустилась на нього. «Ти мусив мене розбудити!» «Я тобі що, будильник, обесмертна пані?» «Я гадала, що привидам сон потрібен, як зайцеві бубон!» «Може й не потрібен», – мовив Ксемеріус. Але після розкішної вечері трошки задати хропака вельми корисно. Він скривився. А декому корисно буде нарешті помитися. Тут уже він мав рацію. Поки вся сім'я спала, сьогодні ж була субота, я окупувала ванну, перепробувавши мільйон шампунів, гелів для душу, лосьйонів для тіла і навіть намазюкавшись кремом проти зморщок який належав моїй мамі. «Дай, вгадаю, життя прекрасне і ти почуваєшся, ха-ха, наче вдруге на світ народилася, Зауважив Ксимеріус, поки я крутилася перед дзеркалом, вибираючи, щоб його вдягнути. «Точно! Знаєш, я ніби дивлюся на життя зовсім іншими очима!» Ксимеріус пирхнув. «Ти, певно, гадаєш, що геть все зрозуміло, а насправді це всього лише гормони. Сьогодні ти на сьомому небі від щастя, а завтра будеш рюмсати», – під'юджував він. «Дівчата, що й казати. Наступні 20, а то й 30 років так буде без кінця краю. Ну, а потім клімакс. Хоча в тебе, можливо, і ні. Хіба буває у безсмертних панянок криза середнього віку?» Я обдарувала його стриманою посмішкою. «Знаєш що, маленький буркотуне, ти...» Мою лекцію увірвав телефонний дзвінок. Леслі цікавилася, о котрій ми побачимося, щоб пробити костюми марсіан для вечірки в Синтії. «Вечірка!» У мене просто в голові не вкладалося, як вона могла думати зараз про такі речі. «Знаєш, Лес...» Я не впевнена, чи взагалі туди піду. Стільки всього сталось і ти мусиш піти, і ти підеш. Тон Леслі не терпів жодних заперечень, бо вчора ввечері я домовилася про компанію, і якщо все зірветься, мені буде страх, як незручно. Я застогнала. Сподіваюся, цього разу ти не заангажувала свого жахливого кузена і його друга Пердуна. По думки, я знову побачила нас у дурнуватих мішках для сміття. «Минулого разу ти пообіцяла мені, що це більше ніколи не повториться. Тобі ж не потрібно нагадувати той випадок із шоколадом. За кого ти мене маєш? Я ніколи не повторюю своїх помилок, ти ж знаєш!» Леслі замовкла, а потім байдужим тоном правила далі. Учора дорогою до автобусної зупинки я розповіла про вечірку Гідіону, і він люб'язно зголосився нас супроводжувати. Тут запала невелика пауза. Він і його молодший брат, тому ти не можеш просто так відступити. Лес! Звісно, у Гідеона не залишалося вибору. Леслі була справжнім майстром переконання. Певно, Гідон узагалі не втямив, що сталося. «Ти ще мені за це подякуєш!» – захихотіла Леслі. «А зараз повернімося до костюмів. Я вже вибрала зелений друшляк і повстромляла в нього кулькові ручки. Грандіозний вийшов капелюх. Якщо хочеш, можу залишити його тобі!» Я застогнала. «Боже мій, ти що справді просиш мене прийти на наше побачення з Гідеоном у пакеті для сміття і з друшляком на голові?» Леслі трохи завагалася. «Але ж це мистецтво! До того ж це весело і безкоштовно!» – пояснила вона. «Крім того, він так у тебе втюрився, що йому начхати, у що ти вдягнута?» «Я вже зрозуміла, що треба діяти більш витончено». «Добре!» Сказала я, здаючись. Якщо ти так хочеш, ми таки підемо на цю вечірку в костюмах марсіан. Ти реально крута дівчина, бо тебе не хвилює, чи вважає Рафаель дівчат у зеленому сміттєвому пакеті і друшляку зі щупальцями на голові, сексуальними. Танцюючи ти, шарудітимеш і почуватимешся як… як справжній сміттєвий пакет. А легкий хімічний аромат пакета… Тим часом Шарлотта у своїй ельфовій сукні пропливатиме повз нас і пускатиме свої шпички. Леслі замовкла рівно на три секунди. Відтак процідила. «Так, мені це справді по цимбалах. «Гаразд, бо інакше я давно б уже запропонувала тобі попросити одяг у мадам Россіні. Вона позичить нам будь-який зелений костюм». Сукні з фільмів із Грейс Келлі та Одрі Хепберн, танцювальні костюми золотих 20-х років, у яких можна танцювати Чарльстон, або бальні сукні з… «Та годі-угоді!» годі! годі! пробурчала Леслі. «Я здалася вже на Грейс Келлі. Давай забудемо про сміттєві пакети. Як ти гадаєш, мадам Росіні вже прокинулася?» «Ну як я?» Покрутилася перед нами мама. Вона вже тричі перевдягнулася, бо сьогодні зранку їй зателефонувала місіс Дженкінс, секретарка вартових, і попросила її супроводити мене в темпл на елапсацію. «Так і вабиш очі», – сказала я, навіть не глянувши. Лімузин ось-ось мав з'явитися з-за рогу. «Цікаво, чи приїде Гідеон, щоб забрати мене?» Чи чекатиме мене в штабі? Учорашній вечір так невчасно обірвався. Ми стільки всього мали сказати одне одному. З вашого дозволу, зауважу, що блакитна сукня личить вам значно більше. Зронив містер Бернард, якраз змітаючи в холі пиляку з картин величезним пір'яним віночком. Мама прожогом помчала нагору. «Правда ваша, містер Бернард!» «Це надто пишне та елегантне вбрання для середини суботнього дня. Хто знає, чи не вирішить він, що я так вирядилася задля нього?» Я докірливо посміхнулася містеру Бернарду. «Ви впевнені, що мали на увазі саме це?» «Вона сама запитала?» Карі очі за товстою сувиною оправою хитро мені підморгнули. Відтак містер Бернард виглянув у вікно. «А ось лімузин. Може, попередити їх, що ви трохи забарилися? До блакитної сукні складно дібрати відповідне взуття». «Я сама це зроблю!» – крикнула я, підхопивши на плече сумку. «До побачення, містер Бернард, і подбайте, будь ласка, про самі знаєте кого?» «Певна річ, міс Гвендолін. Самі знаєте хто? Навіть близько не підійде до «самі знаєте чого» і з ледь помітною усмішкою містер Бернард знову взявся до роботи. Та Гідона в лімузині й близько не було, але натомість сидів містер Марлі, який відчинив переді мною дверця та щойно я вийшла. Його обличчя, схоже на місяць, було таке ж перелякане, як останніми днями, а може й трохи більше. І на моє бурхливе... Ну, хіба не чудовий весняний день?» Містер Марлі просто промовчав. «А, а де місіс Грейс Шеффорд? Мені було доручено відвести її в темпу разом з вами». «Звучить так, ніби ви доправляєте її на судовий процес», – сказала я. «Ох, якби ж то я знала, наскільки я маю служність, тоді б мій настрій не був таким піднесеним». Коли мама нарешті вийшла, ми покотилися лондонськими вулицями. Ми простояли лише в трьох заторах і вже за 50 хвилин були на місці. Я вкотре загадалася над питанням, чому ми не скористались метро. Біля входу в штаб нас привітав містер Джордж. Я помітила, що він значно серйозніший, ніж зазвичай, а його посмішка дещо силована. «Гвендолін, містер Марлі проведе тебе вниз для елапсації, а вас, Грейс, очікують у драконячій залі!» Я запитально подивилася на маму. «Що їм від тебе треба?» Мама знизала плечима, але одразу напружилась. Містер Марлі дістав чорну шовкову пов'язку. «Ходімо, міс». Сказав він, і було потягнувся до мого ліктя, але враз відсмикнув руку, побачивши мій погляд. Його вуха спалахнули, він стиснув губи і прошипів. Йдіть за мною, сьогодні в нас дуже щільний графік, хронограф я вже налаштував». Я підбадьорливо посміхнулася мамі і, спотикаючись, побігла слідом за містером Марлі вниз сходами. Той припустив семимильними кроками, як завжди мимрячи собі під носа. Повернувши за рих, ми мало не збили з ніг Гідеона, але він вчасно відскочив. «Доброго ранку, Марлі!» Лінькувато кинув він, поки містер Марлі, вочевидь запізнюючись, кумедно тупцяв на місці. Моє серце закалатало, бо Гідеон розплився в широкій посмішці, помітивши мене, такий само широкий, як східна дельта Гангу, що найменше. Привіт, Гвен. Як спалося? Лагідно мовив він. Що ви тут досі робите? Ви давно мали бути в ательє мадам Росіні і переодягатися, пробурмотів містер Марлі. Сьогодні у нас справді щільний графік, а операція Чорний турмалін іса Ідіть куди йшли Марлі? Миролюбиво сказав Гідеон. «Я сам приведу Гвенні за кілька хвилин, а потім уже мерщі перевдягнуся». «Ви не маєте про", почав містер Марлі, та раптом приїзнь з обличчя Гідеона, як водою змило. Воно стало таким холодним, що містер Марлі ввібрав голову в плечі. «Але не забувайте про чорну пов'язку», лише додав він, Потім передав її Гідеонові і сягнистим кроком подався геть. Гідеон, не дочікуючись, поки Марлі зникне з поля зору, притягнув мене до себе і міцно поцілував у губи. «Я так за тобою скучаю!» «Я була вельми рада, що поруч немає Ксемеріуса, бо я прошепотіла, я за тобою теж, і...» оповивши його шию руками, пристрасно поцілувала у відповідь. Гідеон притиснув мене до стіни, і відірвалися ми одне від одного лише після того, як зі стіни гепнулася картина. Це був пейзаж, написаний Олією. Вітрильник, який бореться з хвилями в бурхливому морі. Відсапавшись, я спробувала повісити картину назад на цвях. Гідеон мені допоміг. «Я хотів зателефонувати тобі ще вчора ввечері, але потім подумав, що твоя мама має слушність. Тобі край, треба виспатися». «Так, мені справді це було необхідно». Я сперлася спиною на стіну і посміхнулася йому. «Я чула, що сьогодні ввечері ми разом ідемо на вечірку». Гідеон засміявся. Так, побачення двох пар одночасно Мій молодший брат Рафаель був у захваті, особливо коли дізнався, що це ідея Леслі Він попестив мене по щоці. Я трохи інакше уявляв наше перше побачення, але твоя подруга майстер переконання До речі, вона встигла тебе попередити, що на цю вечірку треба підготувати костюм Гідеон стенув плечима «Мене більше нічим не здивуєш». Кінчики його пальців ковзнули по моїх щоках до шиї. «Учора ввечері нам треба було ще стільки... О... обговорити?» Він кахикнув. «Мені кортить дізнатися все про твого дідуся і як, чорт забирай, ти влаштувала цю зустріч. Точніше, коли. І що там з книгою, з якою Леслі носиться як із писаною торбою?» О, Анна Кареніна, я принесла її тобі, хоча Леслі вважає, що ми маємо зачекати, поки не впевнимося, що ти справді на нашому боці. Я потяглася до сумки, та її не було. Я роздратовано цмакнула. Чорт, мама прихопила сумку, виходячи з машини. Тим часом звідкись долинула мелодія пісні «Nice guys finish last». Я мимоволі розсміялася. «Це що?» «А, так. А що, не підходить?» Гідон виняв із кишені свій телефон. «Ну, якщо це Марлі, я йому...» «О, це мама». Він зітхнув. «Вона підшукала Рафаелю інтернат і хоче моєї допомоги, щоб я переконав його перейти туди. Я їй потім відповім». Та телефон не вгавав. «Поговори з нею, а я тим часом збігаю по книгу», – запропонувала я і помчала коридором, не чекаючи його відповіді. «Містер Марлі певно місця собі не знаходив у підвалі, але зараз мене це не обходило». Двері в драконячу залу були прочинені, і я ще здаля почула схвильований мамин голос. «Це що, допит?» — Я вже все вам пояснила. Я хотіла захистити свою дочку і сподівалася, що Ген успадкувала Шарлотта. Більше мені нема чого сказати. — Прошу сідати. Я безпомилково впізнала містера Вітмана за тоном, яким він звертався до неслухняних школярів. Почувся стукіт стільців і кахикання учасників розмови. Я повільно підкралася ближче. «Грейс, ми тебе попереджали!» – крижаним голосом мовив Фальк де Віллерс. «Певно, зараз мама витріщалася на своїй туфлі, загадуючись, навіщо, хай йому чорт, вона доклала стільки зусиль, вибираючи сьогодні вбрання. Я притулилася спиною до стіни біля одвірка, щоб краще чути». «Як же нерозумно було з вашого боку сподіватися, що ми не докопаємося до правди!» Похмуро сказав доктор Вайт. «Мама як урод води набрала!» «Учора ми з'їздили в Коцфолдс, де відвідали таку собі Дон Геллер», – мовив Фальк. «Тобі це ім'я знайоме чи не так?» Мама нічого не відповіла, тому він правив далі. Це сповитуха, яка допомагала з'явитися на світ Гвендолін. Недавно ти сплатила кредиткою за оренду її літнього будиночка, тож я думав, що ти згадаєш її набагато швидше. О, Боже, що ви зробили з бідолашною жінкою? Нарешті озвалася мама. Звісно, нічого. Що ви собі уявили? Це був містер Джордж а містер Вітман з ноткою сарказму докинув. «Певно, вона вважала, що ми почнемо розводити над нею сатанинські ритуали. Вона зчинила справжню істерику і з хрестилася, а коли побачила Джейка, то замліла. Та я лише хотів околоти їй заспокійливе», – пробурчав доктор Вайт. «Але зрештою, вона оговталася, і ми з нею сяк-так поговорили» розповідав Фальк де Віллерс. І вона розповіла нам цікаву історію про ту ніч, коли народилася Гвендолін. Цікаву та похмуру. безтурботну наївну сповитуху викликали до працьовитої дівчини, яка переховувалася в маленькому літньому будиночку в Даремі від переслідувань якоїсь сатанинської секти. Жорстока секта зациклена на нумерологічних ритуалах, Налаштована не тільки проти цієї дівчини, а й проти її дитини Сповитуха не знала, напевно, що очікує бідолашного пуцвірінька Тож фантазія її розігралася Серце вона мала добре, а сума, яку їй обіцяли, була доволі значна До речі, Грейс, цікаво, де ти дістала такі гроші? Отож, вона підробила дату в свідоцтві про народження дитини Після того, як допомогла матері привести її на світ, і присягнулася, що нікому про це не розповість. У залі ненадовго запанувала мертва тиша. Потім мама зухвало відповіла: "То й що? Це збігається з тим, що я вам казала". Так, спочатку ми теж так думали, кинув містер Вітмен. Але потім натрапили на деякі цікаві деталі в цій заплутаній справі. 1994 року тобі було 28 років. Гаразд припустімо, що в очах сповитухи ти ще була юною дівчиною. Правив далі фальк. Але хто ж тоді рудокоса, схвильована сестра майбутньої матері, про яку згадує місіс Геллер. «Сповитуха вже тоді була підстаркувата», – тихо сказала мама. «Може, за цей час у неї розвинувся старечий маразм?» «Можливо, але вона без вагань пізнала дівчину на світлині», – заявив містер Вітмен. «Дівчину, яка тієї ночі народила дочку». Це була світлина Люсі. Слова фалька, наче вдарили мене у груди. Поки залою розповзалася напружена тиша, ноги мені підломились, і я поволі сповзла по стіні на підлогу. Це якась помилка, нарешті прошепотіла мама. Кроки в коридорі щомиті наближалися, але я була неладна навіть повернути голову. І лише коли наді мною хтось схилився, я зрозуміла, що це Гідеон. «Що сталося?» – пошепки спитав він і присів переді мною навпочепки. Не в змозі нічого відповісти, я лише похитала головою. «Помилка, Грейс!» Фальк Девілер зговорив, карбуючи кожне слово. «Жінка впізнала на світлині й тебе!» Старшу сестру, що передала їй конверт із захмарною сумою. А також вона впізнала чоловіка, який тримав Люсі за руку під час пологів. Це був мій брат. І, начебто, я досі не втямила, що до чого він докинув. Гвендолін, дитина Люсі і Пола. У мене вирвався стогін. Гідеон, побілівши, взяв мене за обидві руки. У драконячій залі моя мама ударилася в сльози. Та це була не моя мама. «Всього цього можна було б уникнути, якби ви облишили її в спокої!» схлипувала вона. «Якби ви не загнали її у глухий кут!» «Ніхто не знав, що Люсій Пол чекають дитину!» визвірився Фальк. «Вони скоїли крадіжку!» форкнув доктор Вайт. «Вони вкрали найбільшу коштовність ложі і мало не звели на нівець усе, що здобули вартові за століття!» «Ох, замовкніть!» закричала мама. «Ви змусили цих хлопців і дівчину залишити свою кохану доньку за два дні після народження!» «Цієї миті...» Не знаючи як, я знову зіп'ялася на ноги. Я просто не могла це далі слухати. «Гвені!» Було зупинив мене Гідеон, але я вирвалася і побігла геть. «Куди ти?» Через кілька кроків він мене наздогнав. «Подалі звідси!» Я побігла ще швидше. Порцеляна у вітринах, повз якими прибігали, тихо дзвеніла в такт. Гідеон схопив мене за руку. «Я з тобою», – сказав він. «Я тебе не залишу саму». Десь за нами в коридорах хтось вигукував наші імена. «Не хочу», – видихнула я. «Не хочу ні з ким говорити». Гідеон стиснув мою руку ще дужче. «Я знаю місце, де наступні кілька годин нас ніхто не знайде. Гайда».